Живий, неушкоджений, він винувато опустив голову, і в його сивих очах було стільки смутку, що Маруся відчула, як у її грудях прокидається серце. Та навіть тоді, коли напасники заломили їй руки, вона не чула ні болю, ні страху, тільки доймала гостра нудота від їхнього хекання – так ще буває нудить від близького подиху смерті. Один москалюга, вхопивши за шлик, зірвав з неї шапку, і стонадцять очей випнулося з орбіт від дива і переляку. Золота коса затріпотіла в повітрі. Вони полювали на цю косу. Здобути її разом з головою було їхнім завданням, але ніхто не сподівався захопити отаманшу саме зараз. І тому, начувані страшних дивовиш про її відьомську силу, вони від несподіванки більше злякалися, ніж зраділи. І навіть те, що побачили таку юну дівчину, кидало їх у моторош. Адже тільки справжнісінька відьма-карга могла перекинутися в юнку із золотою косою. Тут підоспів верхівець у чорному бушлаті та без козирці. Він хотів під'їхати до марусів притул, так, щоб кінь ткнувся у неї мордою, але норовистий жеребець різко спинився за два сажні до дівчини, ніби вперся головою об якусь невидиму стіну. Так от ти какая. вигукнув командир Осназу мозолін з напускною веселістю, але таким тремким голосом, наче. Сапнув повітря більше, ніж могли вмістити його в егені. Маруся бачила цього верхівця через бінокль у першій трійці колони, тому прикро здивувалася, що він живий. На лобі у нього, на околиші без козирки, було вибите тавро «Гразящий» – назва судна, на якому служив колишній балтієць. Але й тепер він усім своїм виглядом намагався бути гідним цієї грізної нази. «Ти Маруся?» Вона мовчала. Вона навіть не дивилася на Мозоліна, а прислухалася до чогось іншого, тільки не до нього, не до Мозоліна. На її велицюватому обличчі блукала загадкова усмішка. «Я тебя русским языком спрашиваю, или ты не понимаешь по русски Її погордова усмішка вивела його з рівноваги, і він закричав, Приведіть сюди, старика!» «Не треба», сказала вона, «Я Маруся, хіба не видно?» І раптом засміялася в голос, аж коса її затріпотіла немов. На вітрі. Він десь чув, що сила відьом, найчастіше схована у їхньому волосі. «Акінфієв? Я!» – вискочив наперед Кацапчук у блідо-зеленій ватянці. «У тіба сабля самая острая, отреж їй косу!» Акінфієв намотав косу на руку і різанув паній шаблею при самому корені. Під дикунський гелгіт він потряс у повітрі відтятою золотою косою. «Атнісі, брось в ріку!» – звелів Мазолі. «Зачем?» – не зрозумів Акінфієв. «Потому знаєш». «А може, зжечь?» Йому не хотілося йти до річки, він боявся, що прогавить найцікавіше». «Я тебе русским язиком сказав, бросить в ріку. А Кінфієв побіг. «Па, стой! Слушаюсь! Па, там вахлеву вожжи, да подліннее!» Призирлива усмішка не сходила з Марусиного обличчя. І це доконало Мозоліна. Вони тут усі метушаться, хвилюються, а ця відьма їх, мов би, не помічає. Вони для неї порожнє місце. Стоїть без коси, обстрижена та ще й насміхається. Мозолін ніби вперше побачив, що атаманша зодягнута по-чоловічому, ще дужче обурився і наказав роздягнути її. Вони стягли з Марусі кожушок, роздерли на грудях сорочку до голого тіла, хотіли зняти усе до нитки – але Мозолін їх зупинив. «Хватіт, а то совсем мозги попливуть, вашу мать!» Вона стояла на холоді вільно, не щулилася, не трусилася, не затулялася від захладних очей, бо за останні дні вже так звикла до цього проклятого холоду, що не чула його. Тим більше вона не ніяла сорому, адже не бачила тут живої душі, якої можна було соромитися, хіба що сірого. Але сірий винувато опустив голову, і в його силих очах було стільки печалі, що Маруся знов почула своє серце. Акінфієв, ти вожжи приніс? Молодець, а тепер привяжіть її к коню. Какому коню, товариш командир? Дакета же, її не кляче, так оно будет веселей. Вони приторочили віжки сірому до стремен, а другий кінець петлею затягли на руках маросі і так повели лісовою дорогою назад у бік Фастова. Кінотники їхали попереду пильнували позаду, а вона йшла за сірим зізв'язаними зв'язаними, витягнутими вперед руками, з розтріпаним, кострубато обрізаним волоссям, у роздертій на грудях сорочці, у плисових штанах і широнових чоботях, на яких час і часу подзенькували остроги. Маруся йшла й думала, що коли вб'ють вербивуса, а вони його точно уб'ють, замучать, повісять, утоплять, спалять живцем, тоді ніхто не дізнається, як вона потрапила до рук ворога і де поділася. Козаки марно виглядатимуть її біля забілоча у тій земляночці, де Санько Кулібаба збирався сей зими сушити оночі. «Живєй, живєй! А кінфів нагайкою шмагнув сірого, кінь шарпнувся вперед, і Маруся тільки тепер помітила, що він накульгує на ліву передню ногу.